și în și pe pământ, el tată, și sfânt. În următoarele 30 de minute vi se aduce, dragi ascultători, vestea minunată a Cuvântului Lui Dumnezeu prin intermediul emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, respectiv programul numărul 228. Iubiți ascultători, dacă după dramaticul incident din grădina Edenului, omul n-a fost nemicit ca și cum nici n-ar fi fost niciodată, se datorește crucii Domnului Isus pe care Dumnezeu avea în vedere la plinirea vremurilor. Și cât va mai fi omul și firea care suspină suferind durerile nașterii, tot crucea Domnului Iisus este cea care dă viață și ține totul încă în viață. Despre crucea Domnului Iisus a vorbit impresionant de frumos unul dintre pionierii credinței cea cu adevărat creștine, preotul Tudor Popescu. În perioada anilor 1900-1920, atunci când lumina crucii Lui Hristos l am văzut și pe Dumnezeu într-un mod cu totul viu și neașteptat, a îndrăgit crucea slăvită a Lui Hristos pe calea purtării crucii Dumnealui. Domnul Iisus vorbește răspicat despre purtarea crucii noastre. În Matei 10:38, însă însăși Domnul Iisus ne spune Cine a crucea Lui și vine după mine, nu este vrednic de mine. Cineva a formulat în felul următor. Crucea Domnului Iisus. Este poarta de intrare a lui Dumnezeu în lume, iar crucea mea este poarta mea de intrare în inima lui Hristos. Vorbeam așadar despre acest eminent slujitor al altarului, care trezindu-se la adevărul mântuirii, care vine numai prin crucea lui Hristos, a învățat să-și poarte crucea lui proprie, începând cu acea perioadă de vreme. Iată ce scrie fratele nostru întru Hristos, cu privire la binefacerile crucii lui Hristos în viața Dumnealui, și respectiv relația dintre dânsul și crucea lui Hristos. Într-o carte pe care a scris-o și pe care vi o recomand cu toată căldura inimii mele, scumpi ascultători, i-am cumpărat-o 93 sau 94 de la librăria Stefanus din București. Subtitlul din Betania la Golgota, la pagina 164, scrie următoarele. Acolo pe cruce Isus a fost rănit pentru fără de legile mele, zdrobit pentru nelegiile mele, Pedeapsa mea a luat-o el asupra lui și prin renile lui sunt vindecat. Cine stă la postul jertfei de pe cruce nu va fi lovit niciodată de trăsnetul mâniei lui Dumnezeu. Acolo vreau să trăiesc cât voi fi pe acest pământ, căci în sângele lui Isus este scăpare. Acolo odihnește inima mea și afundându-mă în iubirea fără marginea Domnului Isus Hristos, am siguranța că păcatele îmi sunt iertate. În același timp, jertfa lui este cel mai puternic îndemn de a mă socoti mort față de păcat și să trăiesc astfel o viață sfântă. În fața jertfei lui Isus, își pierd puterea toate atracțiile păcatului și mor plăcerile otrăvite. Doamne Dumnezeule, Tatăl nostru Ceresc, cea mai arzătoare rugăciunea noastră este să ne arăt și nouă mai mult pe Domnul Hristos, să ne arăt și nouă mai mult harul și cinstea și bucuria de a purta crucea Lui. Singurul remediu prin care putem să trecem prin lumea aceasta sărată și amară de încercări și de necazuri, plin totuși de o pace și de o bucurie și de o nădejde veșnică. Ajută-ne să înțelegem bine chemarea aceasta minunată și scumpă, să iubim crucea ca cea mai mare binecuvântare și cel mai mare har, căci este singura care ne scapă atât de nenorocirile acestea care sunt în lume acum, cât și de cele viitoare. Vrem ca în minutele care urmează, prin ascultarea mesajului cuvântului tău, să ne umpem și mai mult de dorința de a ne purta această cruce și de bucuria umblării cu ea pe pământ, căci la sfârșitul acestei purtări ne va aștepta coroana slăvită, așa cum l-aștepta a și pe Domnul Isus pe ale cărui urme vrem să mergem. Amin. Ascultători, suntem cu studiul nostru în Evanghelia după Matei, capitolul 26, din care citim pentru început versetul 19, urma de câteva gânduri. Citim versetul. Ucenicii au făcut cum le poruncise Isus și au pregătit Paștele. Trebuie să știm că numai ucenicii fac în mai cum li se poruncește. Ceilalți oameni care nu sunt cu adevărat ucenici fac altfel decât le poruncește Dumnezeu. Ascultarea este una din principalele condiții ca să fii ucenic. Stăpânul sau învățătorul n-ar ține în slujba lui un ucenic neascultător nici măcar o săptămână. La ce i-ar folosi? Tot așa este și în slujba marelui învățător. El are nevoie numai de ucenici ascultători care împlinesc cu exactitate ceea ce le poruncește el. Pe astfel de ucenici îi trimite în lucrarea sa, la astfel de ucenici le încredințează tainele sale. În sprijinul limpezirii calității ucenicilor, cărora Domnul vrea să le încredințeze tainele lui, mi-aduc aminte cu mulți ani în urmă, să tot fie vreo 20, ocupam un serviciu de răspundere materială la o întreprindere și aveam nevoie neapărat de un ajutor de încredere pe lângă mine. Găsisem vreo câțiva oameni tineri, cu depline capacități, dar se dovedeau a fi plini de voința lor și mai aveau și alte gânduri străine. La urmă de tot am găsit un om mai în vârstă, era aproape de pensionare, era și infirm de mâna și piciorul drept pe care le mișca mai greu, dar omul acesta avea o atitudine de așa natură încât eram încredințat că dacă i-aș fi spus vreodată pune umărul și încearcă să răstorni clădirea asta, n-ar fi zis niciodată nu chiar dacă nu avea capacitate intelectuală și fizică a celor dinaintea dumnealui, m-am servit totuși de dumnealui mult mai bine decât de zece din ceilalți pentru că avea un spirit de supunere și ascultare uimitor. Nu este ucenic adevărat acela care caută să modifice poruncile stăpânului, care caută să mai asculte și de altcineva, care întârzie în împlinirea poruncilor. Ca să poți prăznui cu adevărat paștele, Trebuie mai întâi să fii ucenic al lui Isus. Trebuie mai întâi să faci tot ceea ce-ți poruncește El. Paște înseamnă, într-un înțeles, izbăvire. Cei care au sărbătorit prima dată Paștele în lume au fost israeliții în Egipt care au fost izbăviți de sabia nimicitorului. Cei izbăviți din robia Egiptului păcatului pot pregăti și sărbători Paștele pentru că numai ei știu și înțeleg această sărbătoare minunată. Azimile curăției și adevărului sunt elementele de bază ale pregătirii Paștelui. Și nu poți fi curat dacă nu asculți în tocmai de cuvântul lui scris. Voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus eu, spune Domnul Isus în Inoan 15, cu 3. Ucenicul Domnului Isus sărbătorește zilnic Paștele Zilnic sărbătorește sabatul, zilnic sărbătorește praznicul înnoirii, pentru că el este un izbăvit cu adevărat din robia păcatului, pentru că el se odihnește cu adevărat de frământarea păcatului, pentru că el este cu adevărat înnoit, născut din nou și se înnoiește din zi în zi. Versetul ne spune că ucenicii au făcut cum le poruncise Iisus și au pregătit Paștele, dragul meu. Dacă tu nu faci și nu vrei să trăiești așa cum poruncește Domnul Isus, să știi, nu poți avea paște în viața ta, adică eliberare, nu poți fi ucenic al Lui, nu poți avea adevărata bucurie, pace și fericire care începe acum și de aici. Iată cum ne relatează Evanghelistul Matei cele ce au urmat în continuare. Citim versetul 20 din Matei 26. Seara, Iisus așezut la masă cu cei 12 ucenici ai săi. Observăm că Domnul Iisus a ținut ca înainte de moartea sa să mai fie odată împreună cu ucenicii săi în dulce părtășie. Deși inima lui era grea, a căutat totuși să ușureze inima iubiților săi, cu care el a conviețuit trei ani și jumătate, și să le umple cu nădejde, cu pace și cu bucurie. În seara aceea de neuitat, el s-a apropiat mai mult și mai duios de aceia care aveau să poarte greul lucrării sale pe pământ după plecarea lui, dându-le ultimile învățături și încălzindu-i pentru ultima dată cu focul dragostei sale. Deci, ceea ce dădea valoare mesei din acea seară era ultima a Domnului Isus cu ucenicii înainte de moarte. Din toată ceata, doi erau mai apăsați mai zdrobiți ca toți. Erau aceia doi care nu mai aveau să mai vadă cu ochii în serarea de mâine. Cei ce trebuiau să moară erau aceștia, Hristos și Iuda, vândutul și vânzătorul, Fiul lui Dumnezeu și lepădătura satanei. Iisus era apăsat datorită poverii mari pe care și-o luase pe umeri, și anume, păcatul întregi omeniri Păcatul meu și păcatul tău, iubit, de ascultător! Iuda era apăsat tot de păcat, dar era apăsat de marele său păcat, trădarea stăpânului, care l-a purtat ca pe brațe cu dragoste duiasă atâta timp. Păcatul și gândul morții totdeauna răpesc bucuria din sufletul omului. Versetul ne arată că seara Iisus așezul la masă cu cei 12 ucenici ai săi. Să nu uităm! În seara necazurilor și încercărilor noastre de tot felul, Domnul Iisus vine și stă la masă cu noi, dacă într-adevăr suntem ucenicii Lui. El vrea cu tot din adinsul, ca în întunericul ce ne-a cuprins Ființa, să ne întărească și să ne lumineze cu dragostea Lui duioasă. În noaptea păcatului și a morții în care se zbate lumea, Iisus stă cu ai săi la masă. Și ferice de acela care stă în seara aceasta la masă cu Isus, căci tot el va sta la masă în măreața zi care vine, ziua cea veșnică a împărăției lui Dumnezeu. Cine are părtășie cu Isus în noaptea suferințelor, va avea părtășie cu el și în ziua bucuriei veșnice, aceea care nu apune. În versetul 21, iată ce ni se spune. Pe când mâncau, el a zis. Adevărat vă spun că unul din voi mă va vinde. Să știți că numai cei care cunosc pe Domnul Isus umblă cu el, se bucură cu el, mănâncă cu el, numai ei, dacă nu veghează, pot fi vânzătorii lui. Cei care nu-l cunosc, nici nu pot umbla cu el, nici nu pot mânca cu el, dar nici nu-l pot vinde. De păcatul acesta groaznic, oamenii din lume sunt scutiți. Și oare mai este vreun păcat așa de mare ca acela de a vinde pe Domnul Isus? Nu! O, oh, nu mai este! Copiii lui Dumnezeu pot trăi în cea mai strălucitoare lumină, dar prin neveghere pot ajunge în cel mai adânc întuneric, acolo unde copiii întunericului nu ajung niciodată. Numai copiii lui Dumnezeu se pot face vânzători de Dumnezeu, așa după cum satana, care era odinioară lângă Dumnezeu, s-a făcut vânzător de Dumnezeu. Prin cădere, copiii lui Dumnezeu seamănă cel mai mult cu diavolul. Fariseii, cărturarii și toți vrăjmașii Domnului Isus nu s-au putut face vinovați de păcatul cel mai groaznic de care s-a făcut vinovat Iuda, unul din cei 12 ucenici ai Domnului. Zice un proverb indian așa, prostul își petrece toată viața lângă un om înțelept, dar tot nu pătrunde adevărul, așa după cum lingura nu simte niciodată gustul mâncării. O voi, toți copii ai lui Dumnezeu, frații mei, suntem puși într-un loc unde privesc toți ochii, și îngerii, și dracii, și credincioșii, și necredincioșii. Noi putem fi o priveriște spre slava veșnică a Lui Dumnezeu, dar prin neveghere putem deveni o priveriște spre defăimarea Lui Dumnezeu, putem deveni vânzători de Dumnezeu. Numai noi putem vinde pe Domnul Iisus, fiindcă noi Îl cunoaștem, umblăm cu El și mâncăm împreună cu El hrana cerească a tainelor Lui Dumnezeu. Iuda a vândut pe Domnul cu un preț de nimic. 30 de arginți și noi putem să-l vindem poate pe un preț chiar mai mic. În viața copiilor lui Dumnezeu, umblarea după lucrurile de jos, după slavă de șartă, după interese pământești, după satisfacerea plăcerilor și dorințelor potrivnice voiei lui Dumnezeu, umblarea după câștigarea încrederii și bunăvoinței oamenilor, goana aceasta după îmbogățire, toate acestea pot fi prețuri în schimbul cărora vindem pe Domnul Isus. Ba încă, câteodată numai printr-o simplă răzbunare față de unul care ne-a precinuit vreun rău, putem să vindem pe Domnul. Un semn al timpurilor de pe urmă este vinderea Domnului Isus de către urmașii Lui și vinderea fraților de către frați. Găsim aceasta la Matei 24 cu 10. Și vai... Cât frați s-au vândut unul pe altul, câți s-au părât. Pâra este o vindere. Cine vinde pe fratele său, vinde pe Domnul însuși. O, Doamne, stau uluit în fața adevărului Tău. De multe ori, prin neveghere, am căzut în diferite stări rele și păcate. Prin aceste stări, eu am fost un vânzător de sfințenie, un vânzător de sinceritate, un vânzător de Tine. Dar îți mulțumesc, Doamne, căci Tu mi-ai dat harul pocăinței și m-ai ridicat din nou. O, Doamne, Dumnezeul meu, ajută-mă, te rog, să nu te mai vând pe Tine printr-o purtare nepotrivită față de făpturile Tale. Amin. În versetul 22 citim despre reacția ucenicilor față de spusele acestea ale Domnului Isus. Citim versetul. Ei s-au întristat foarte mult și au început să-i zică unul după altul. Nu cumva sunt eu, Doamne? Ceea ce izbește privirea aici este faptul că ucenicii s-au întristat foarte mult. Vedem că doar unul păcătuiește, dar 11 dintre ei se întristează. Aceasta arată cât erau ei de simțitori și pentru Domnul lor iubit, care este trădat, și pentru fratele lor care a căzut în groaznicul păcat al trădării. Întristarea lor era nu numai dovada iubirii pentru Domnul, ci și dovada iubirii pentru trădător. Așa ar trebui să fim și noi, să simțim durere pentru fratele care păcătuiește în loc de a-L sândi. Când ucenicii au pus întrebarea, nu cumva sunt eu, Doamne, nu erau fățarnici. Ei au întrebat în mod sincer pentru că știau ce înseamnă firea omenească. Știau că ne se ascund toate păcatele și relele posibile. Știau nestatornicia ei. Ucenicii erau sinceri în întrebarea lor. Ei nu știau ce poate aduce ziua de mâine, ba nu știau ce poate aduce clipa următoare. Își dădeau seama că de la o clipă la alta, prin neveghere, se pot întâmpla lucruri mari, se pot produce schimbări uimitoare. Adică din ucenica lui Hristos, să fiu un trădător. asta e firea păcătoasă a omului, iar ei erau oameni. Nu cumva sunt eu, Doamne? Iată, acesta ar trebui să fie spiritul în care trebuie să ascult și să citesc despre păcat. Și eu am în mine firea aceea veche, plină de porniri tecăloase, iar când e vorba de vreun păcat sau vreo trădare, să-mi pun mereu întrebarea. Nu cumva sunt eu, Doamne? căci și eu aș fi în stare să fac ceva de felul acesta și firea mea veche are asemenea porniri. Să nu mă grăbesc să judec aspru pe nimeni. Dacă eu n-am făptuit cu tare sau cu tare păcat, pe care vreun frate l-a făptuit, aceasta nu se datorește meritului meu, ci harul lui Dumnezeu m-a păzit până acum. Nu cumva sunt eu, Doamne, a vinde pe altul, a trăda pe altul, aceasta nu este numai fapta lui Iuda. Este fapta fiecăruia de fiecare zi. Am putea spune că omul este totdeauna un trădător în adâncul ființei sale. Omul își întoarce mantia după vânt. Instinctul de turmă al omului îl împiedică de la adevărata credincioșie. Trăim sub dictatura celor prezenți. Drepturile celui care nu-i de față sunt totdeauna sacrificate discuției, fricii de om, adaptării lașe. Cele văzute biruiesc pe cele nevăzute. Nu cumva sunt eu, Doamne? O, cât de mult s-ar păstra Duhul dragostei între noi, cei care spunem că suntem urmașii Domnului Sus. dacă atunci când cineva a păcătuit, n-am trece dată la a Lui, Cine ne-am pune pe noi întâi pe scaunul vinei, ne-am judecat pe noi întâi. Să ardem și noi în focul vrăjmaș, așa cum ardea și Sfântul Apostol Pavel care spune: Cine cade în păcat și eu să nu ard? Cât de îngăduitori am fi cu fratele căzut dacă am simțit în propria noastră ființă arsură? Nu cumva sunt eu, Doamne? Să nu uităm: Eu nostru este capabil de înfăptuirea tuturor păcatelor posibile. De aceea să ne umilim. Și să rămânem sub scutul apărător al harului lui Dumnezeu, vehind și rugându-ne necurmat ca să nu cădem în ispită. Și iată ce le răspunde Domnul Isus la întrebarea aceasta pe care ei o adresează, în versetul 23. Citim versetul. Drept răspuns el de a zis, Cel ce a întins cu mine mâna în acela mă va vinde. Este interesant de remarcat expresia mă va vinde, adică la viitor. Câtă gingășie, câtă dragoste a arătat Domnul Isus. El nu îl consideră pe Iuda încă trădător, deși luase banii. Se putea totuși să-i înapoieze. Dragostea dumnezeiască îl înfășura pentru ultima dată pe Iuda, îi întindea pentru ultima dată mâna ca să-l salveze. El luase banii. Și totuși Domnul îi spune, mă va vinde. Îi dă încă vreme să se gândească. Domnul Isus nu consideră un păcat ca fiind săvârșit, decât dacă este consumat pe deplin. Iuda, după ce se târgul cu preoții, s-a întors liniștit în rândurile ucenicilor, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic, așezându-se chiar lângă Domnul Iisus, mâncând cu el din același blid, și luând parte la discuțiile privitoare la împărăția Lui Dumnezeu și la viața de sfințenie. Câți credincioși sunt și astăzi care să vârșesc în ascuns cele mai groaznice păcate și apoi vin liniștiți și se așează în adunare la cină și în lucrarea Lui Dumnezeu ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Cel ce a întins mâna îmblet în cu mine, acela mă va vinde, spune Domnul Isus. Să nu ne înșele râvna cuiva în lucrarea lui Dumnezeu, nici faptul că mănâncă din același blit cu Domnul Isus, El poate fi totuși un trădător. Să ne uităm la scopul pe care îl urmărește. Numai acela care este cu adevărat lepădat de sine, nu mai are interese proprii și numai el este slujitorul lui Dumnezeu. Nu numai interese legate de materie pot răda lucrarea lui Dumnezeu, slava deșartă. Iuda mânca din același blit cu Domnul Isus și totuși era atât de departe de el. Cum s-a mai arătat și la versetul 21? Nu poți să vinzi pe cineva pe care nu-l cunoști. Nu poți să trădezi o lucrare dacă nu faci parte din ea. Cum să vinzi ceea ce nu ai? Cum să trădezi o lucrare străină pe care n-ai cunoscut-o? Iuda a mâncat cu Domnul Iisus, s-a rugat cu Domnul Iisus, a fost martor la atâtea minuni și învățături, deci cunoștea în amănunt planul Domnului și lucrarea Lui, pentru că El însuși contribuise cu partea Lui la această măreață lucrare. De aceea a trădat-o, de aceea a și putut să vândă pe Domnul. Cine nu umblă cu Domnul, nici nu-L poate vinde. Cine nu cunoaște adevărul, nici nu-l poate trăda. O, vai! Câtă atenție trebuie să avem noi cei care cunoaștem pe Domnul, noi cei care de ani de zile am mâncat împreună cu el din același blit, noi cei care cunoaștem planul lui, care am luat parte la lucrarea lui cea unică, care am simțit căldura dragostei lui, ca nu cumva să-l vindem, ca nu cumva să-l trădăm. Domnul să ne păzească!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 Fiul omului se duce după cum este scris, așa ne spune Domnul. Și el ne stă înainte ca cea mai puternică și desăvârșită pildă pentru noi, urmașii săi, ca privind la el pe cel din tâi născut dintre mai mulți frați, capul nesfârșitei coloane de răscumpărați, să călcăm exact pe urmele lui, să mergem și noi după cum este scris. Căci cine merge după cum este scris pe calea crucii, va spus și tot după cum este scris, în slava cea negrăită pe care a pregătit-o Dumnezeu pentru fii neascultării. Cu privire la fapta mărșavă a lui Iuda, mulți dintre cercetătorii credincioși ai Sfinților Scripturi, din toate timpurile, au fost înclinați să o ușureze, spunând despre el că a fost să vândă pe Domnul Iisus și, fiind deci predestinat pentru acest lucru, vina lui n-ar fi fost așa de mare. Iar vaiul despre care vorbește Domnul e numai o metodă pedagogică spre a reține pe alții de la acest păcat. Așa, de exemplu, Origen, comentând acest loc, zice N-a zis vai omului aceluia de care se vinde, ci prin care se vinde, arătând că se dă prin el altora, adică prin diavolul, iar însuși Iuda era împlinitor al acestei trădări.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 Încheiem aici programul 228 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, dorind din toată inima ca fiecare dintre noi care am ascultat mesajul Domnului de astăzi să ne grăbim să mergem la El de acum și să-L întrebăm, Doamne, nu cumva Te-am vândut și Te-am trădat prin ceva? Să așteptăm apoi răspunsul Lui și în funcție de cele ce ne va arăta, să ne folosim din plin de harul iertării pe care ni l-a oferit și care are și astăzi tot atât de multă putere, să primim iertarea, curățirea și mai ales să primim vindecarea de păcatul acesta. Adaug aici un gând. Iertarea se primește prin rugăciune de la Dumnezeu. Vindecarea de păcatul acesta, potrivit textului din Iacov, se primește prin mărturisirea păcatului. Deci cerem iertare Domnului pentru trădare, mărturisim fraților, surorilor din jurul nostru starea aceasta de păcat și prin aceasta Domnul Dumnezeu ne scapă, ne eliberează de vinăvăție și și de sâmburele de izvorul acestui păcat ca să nu-l mai comitem. Domnul să ne ajute la aceasta și binecuvântarea Lui să rămână peste noi. Amin.